І вона. Вона знімає пробу вранці і в обід. Після закінчення роботи їдальні стежить за гігієною. І ще ця. Станіслав Павлович покрутив пальцем біля скроні. Вона до вас приходила. І казала всі хороші. Отже п'ятеро. Всі жінки. Дзеленькнуло. Кулик слухає. Криворучко. «Тут така справа, краще зайдіть до мене!» У керівному кабінеті атмосфера ремонту відчувалася менше. Назустріч підвівся молодий, але вже геть лисий начальник слідчого відділу Криворучко. Мондир ледве сходився на його череві і розчепірювався на клубах, як у баби. Криворучко вдавався до дези, мовляв, тягає штангу, і, власна корпулентність багато важить. Але свідків такої версії його опасистості навіть серед підлабусників не знаходилося. Обжерливим був начальник. Скидався на гіпертрофований вареник з сиром. Вийшов за столу, що саме собою сенсація. Менти не люблять сентиментів, його афоризм. Відверто кажучи, хамлом був вареник, і що до своїх, і що до чужих, брутальним і дурним. Слідча Кулик трималася з начальством сторожко і холодновічливо, А плідкарі пояснювали певну стриманість криворучка в присутності Кулик тим фактом, що не у кожної твоєї підлеглої чоловік працює в адміністрації президента. На скромній посаді завідуючого гаражем, але ж так-таки так. Тетяно Іванівно, прошу сідайте. Галантність вареника виглядала екзотично. Ви провадите справу про отруєння в ліцеї. Тут таке. Цей ліцей у нас один, гордість і все таке. Поки що преса мовчить. Я заборонив давати інформацію. Чому? У ліцеї вчаться діти половини дипломатичного корпусу. Донька радника американського посольства, між іншим. Розголос – це міжнародний скандал. Американці пережинуть на береги Дніпра свій сьомий флот. Французи закидають вареними жабами. А англійці підпряжуться разом з НАТО. Жарт? Але ж... На щастя, постраждали лише наші. Як можна? Як можу, так і кажу. Коротше. Ця справа нам муляє, як яйця під пахвою, І не тільки нам. Надійшла вказівка тримати все в суворій таємниці. Ніякої публічності. Окремі випадки побутового отруєння. Хтось напередодні справляв день народження. Понаїдалися грибів. Доросли постраждали і взагалі тут ні до чого, бо так ми візьмемо на себе відповідальність за все місто. Хто блює, кого нудить з перепою, лікарів уже попереджено, і суворо. Журналістів гнатимуть з порога. Кримінальної справи не існує? Я правильно зрозуміла? Неправильно існує і ви її провадите. Акуратно, тихо, без фанатизму. Кого допитуєте, суворо попереджаєте про відповідальність. Доповідати мені. За нікому не потрібний і їжаків у штани отримаємо ми. Мені не подобається ваш тон і ваші формулювання, Столила бліді губи кулик. А мені... Вареник, добре подумавши, охолов, лише втер хусточкою змокріло парсуну. Працюйте. Перегуде Андрій Олександрович. 37 років. Надійшов із симптомами гострого харчового отруєння. Застосована інтенсивна терапія. Уточнений діагноз загальна інтоксикація організму, викликана саркомою підшлункової залози. Летальний кінець. Пономаренко Лариса, 15 років, надійшла з симптомами гострого харчового отруєння.